Naudu billahi minash shaytanirrajim, bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi nehmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ghafiruhu Naudu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu, falamud illa lahu Wa ma yudlilhu, falamud illa hadiya lahu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu wa esheluen në Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, të gjitha falëndërimet dhe levdatat më të plota dhe më të mira, janë vetëm për Zotin tonë, Allahun gjellë gjelaluhu. Allahun e falëndërojmë, dhe vetëm për Zotit tonë, ndihmë dhe falje kërkojmë, për shëndejtjet salavatët të mirat e Zotit gjellë gjelaluhu, Te gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, bi shoktë të tij besnik, me familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij të pastra dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të proneshëm me lejin e Zotit Gjallëj, do të fillojmë disoftë yol do të shkoçisim disa mësime të të cilat i kanë shkoçit dhe i kanë përfunduar njerëzit e dijes, njerëzit e dishëm nga kjo ummet, të cilat i kanë nxjerrt nga mësimet e Zotit, nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që besimtarit të jetë në vetë dije, të jetë në në rrugë të drejtë, të jetë i dishëm për pasojat dhe për ndëshkimët e mënshme nëse aj i del kërëshi Zotit Gjell -Gjell dhe Gjellë Gjellë Luhu Andaj të të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu që të përfundojmë edhe disa prej ndëshkimeve dhe sankcioneve të cilat i ka vendos Allahu Gjellë Gjellë Luhu për gjunahin dhe mëkatin të cilin e banë robi kërëshi Zotit të në Gjellë Gjellë Luhu Para se me vazhduhe në radhitjen e duhet të përsërisim normën dhe regullin dhe ligjit të cilin e ka vendosë zotë jo në gjellit gjeleluhu mbi njërëz se aj ligjë thotë nuk ka dikush që i del me mëkat zotit vetë Allahu te bare kjove te ala e që ajtë ti ikë dhe ti shpëton ndëshkimi dhe sankcionit zotit vetë gjellit gjeleluhu dalimi vetëm është se mund të meqen i lloj-llojshëm ndëshkimi, meqen me shumë pamje dënimi, meqen jo i njëjtë, isbritur tek njerëzit e ndryshëm, sanksioni i Zotit Xhelel Xhelalu, por se zbritja është e patjetërësuhme. Pra, dallon ndëshkimi nga mëkatarri në mëkatarr. Dallon sanksioni i Zotit nga gjinahçari në gjinahçar po nuk dalon ndëshkimi më katarit. Pra, aj dënohët se dënohët, por se varët nga cili kanë dënohët, dhe kjo lëshmori i ban njërzit me mendu se tjetëri nuk është dënue me atë që ka jam dënue une dhe aj tjetëri mendon se kjo tjetëri është dënue me ditë shka tjetër apo nuk i ka zbritë dënimi duke u bazue nga ajo që ka e ka gjetë në vedrejten e ti. Andëna e gjemë qysh nga filimi njërzimit të Ademi Aleyhi Salatu Veselam baba i njërzimit i cili sa po ishkrijuë sa po ishvendos në gjennet sa po ishte dalun nga kryesat e tjera me lachit e Zoti Gjelle Gjelalu sa po kishte hi në shkollim të madhve Zotive Gjelle Gjelalu të cilën Allahu të barek e vëtale i tha Wa Adam, Allahu e mësoj Ademin e shkolloj Ademin i dha dhije që ka si kishtë dhanë kujtë nuk i kishtë dhanë me lacheve e futin gjennet Allah u të varë kjo e të arë dhe i tha kule min ha hajthu shi itumar hani ka të doni hani ka të doni në gjennet sikur që Zotin në ka than në këtë dunjo kulumin e të tajjibati ma rëzëknakum Allah u në këtë dunjo në ka than neve hani dhe shfridzonit mirat të cilat unja u kumfurnizue në këtë botë. Në ka thonë Allah u gjelluara shfridzoni dhe në jemi shfridzues ka të silosh, në jemi shfridzues të të mirat zotit ka, ka të që silosh. Dhe Allah u i bani disa harame, e nga për këto harame përdojmë me folë, që shtu i pa thonë ademit ha, dhe që atje ish gjennet këtë, kjo është tokë, Hadha këtë dëshirosh Ola të krabë Hadhihi shëgjara Dhe mos gëbëm ju afruksa i pëjme Fe të kune minë në dhalimin Se minë një herë bëhë është zëllum qarë Qiko, djetarët Kur e shbegun Do mos dëshmërin Mu dënu Dhe thanë pa tjetër ka mu dënu Biri Ademit nëse ban gjuna Thanë Ademit i thazot i vetë Mos Mos ju afrup pëjmes Pse se me njëherë bëhë është zullumë qarë. E kur të bëhë është zullumë qarë, do mos doshmëri zbret drejtsia Zotit mbi zullumin. Ligi Zotit. Në momenti që ka bëhë është zullumë qarë, zbret drejtsia mbi zullumë qarë. Nuk vanon nga anë Allah u te bareke u te ala. A zbritit e ademi, me njëherë, zbritit. E hunger payment, i u zhveshen petkat i u zhveshen robat e allahu gjelën e tha ih bëta posht zrip një posht dhe dil një jasht nga gjenneti zodi gjelën e gjelalu kjo është dënimi kjo është sankcioni allahu të bareke vë të ala e neve kuna thot dil një jasht neve kuna thot zrip një posht kur në të bojnë gjuna dhe njerëzit bojnë gjuna a ju thot allahu zrip një posht ku kanë kan me zrip ata ma posht në këta, këtë tempo e Shtjeloj. Andaj, Gjunahi ka dëmës dëshmërisht sankcionin. Cilat janë sankcionet, djetarët tanë, ata janë disa prej sankcioneve, disa e kemi përmejnë e disa, të di përmejnë i melejnë e Zotit Gjellegjelluhu në këtë ligjerat. Ajo që ka përmejnë në prej sankcioneve të kaluara, ishte e para dënimin a khirat. Dhe kjo është nga më të vështirat dhe nga më të pa durushmët dhe nga më të vonuashmet ma e bështira ma e padurushmja dhe nga më dvonushmë nuk ka dënim i cili vonohet ma shumë se akireti andaj Allah u gjena ka të regu neve në Kur'an se jo besimtarë dhe kriminelet kanë thonë Adhab, i kanë thonë për nga mberve ma shpejt së po mujnë me duru kur vjen kja me ti shkun gjenarata e breza e njërës kaluan klasat njërzve e ndepo diskutohet kiametje dhe kjo është e natyrshme e ka zxatë Allahu e ka zxatë që im ledh krejt njërzit a i s'munet me bo kiametin kur e ka shkrujt që edhe stërnipi jëtë musë provu apo Allah nuk e ban kiametin nëse e ka shkrujt edhe stërnipi i stërnipave to me dal në dunja, nuk e ban dhëtë me pritë edhe ata medal edhe pas taj edhe ajnë me jetu e musë provu si ti e pas taj me arë kiameti nëse e ka shkujt me arë së të një piot zbot kiameti kështu Allah unë a tha kështu Allah unë a tha në Kur'an andaj Allah u gjele gjelelu në tregon se si njërzit e trajtojnë këtë dënim kura, vonë pëse s'povjenë sa largë e kështë omerat andaj Allah u gjele gjelelu u këta e ka shtyjë të e ka shti dhe njeriju për shka kësë është i shtim kër dare në ditë gjikimit si të mirat, si të këqijat kam i haru andaj neve në ka arë në Kur'an se kam e thonë njeriju i pas në haru që të të këqijat po ti sot më dëvet para 5 vjetve e ma me një gjuna që e ki pas bo sot më dëvet janë i se pak të kujtojt pas të kujtojt dhe një ashtë kujtojt iqë edhe mu të kujtu, së të kujtojnë detalët Allah o thotë, ka dhalë se ne kina të shkrytme krejt i dim, po edhe të mirat njeri haron, drejtat Allah një një njëri ka me dalë në akjiret që shka thonë për nga mberi së sellem dhe kur ti përmenën gjuna thotë, une shkova une, unise për njëhenem Allah o thotë, ka dhalë se janë dhe du të mira nësë i kina haru, ti i kje haru nësë i harojna, si të mira si të kësijat kan Andaj ti mësë e ki gale Se Allahu t'i runa to T'i dhe shrujë mësë me motë shia Në më pendu për i tëne Sa i përket kush i run T'i skine vojë më mojt me këta Ka di kush qeter Allahu ka caktu me lasi shka shkrujn Libër shka, shka, shka, shka emban evidensën Dhe vetë Allahu gjellëvala Vekë febillahi shahide Allahu gjellëvala tha Mi aftan Allahu dëshmitar Mi aftan Allahu dëshmitar Andaj dënimi par I gjunajt dhe më katët është sankcioni në khiret e dita ta hup një dërejgje ta hup një pozit zvrat më posht e treta është e hum kohën s'ka ma këtë se me kalu kohën gjëna e katërta është se ta gërvish në derin ta thumbën ftyrën ta një los atë autoritetin dhe privilegjin që ka e këzon të njërzit e pesta është se ta hum pasurien me një vend ku nuk duhet me hum ta qënë malin dikun ku s'duhet me quë ekstomerat pasta i dhe ndjetarët ta hum peshen dhe rëndësin të cilën ti ekzon të kënjerëzit ta hum peshen njëri ju ka autoritet peshe rëndësi i shkon fjalea, i mirët fjalea Osh kujdestari familjes, i familjes, po's i respektuosh shoqëri, gjunoni ja marr er këto. Kadal kadal ja marr, er, ja vër er gjunoj. Dhe shtata dawn dietarët e tërhiq begatinin dhe e largon nimetin. Allahu na ka dhënë nimetë dhe begati dhe mirësi. Me gjuna na i thojnë Allahut, merr. Kur ti i ban Allahu gjunoj. Kjo ai di ç'i bjen? Mi dhonë Allahu, që këtë mirë, shka ma këtë dhonë, se du. Mere, ngrej e për ma. Andaj, kështu duhet mi kuptu sejnë, se për ndryshe, na nuk muina me kuptu rreziku në gjunaaj. Andaj, Allahu, jellohala, dë një herë, disave prime, kështu i merë, të edhe përse se thuë. Kush ka thonë, o, oh, Zotë, po du me hinë gjenemë, kush ka thonë? Ralë, ralë. Po, me vej pra i kanë thonë, o, oh, Zotë, që atje po duhet me hinë. Apo, për ndryshës kishin hi atje shumica e njerëzve kanë me hinë zjarë kjo me citate kur anore ato muhabet e tjera legendat me citate kur anore janë shumica në zjarë ta për nga mberi sallallahu alaihi sallim nga 1.999 nëse i do njerëzit 1.1.999 hinë zjarë nja delë prej tyre në, në gjennet allahu naruajt nga zjarë i gjennemi Porse këta banorë të zjarërit, këta njërës të cilët dhëtë futë në zjarë, këto kur nuk kanë thonë, o, Zotë shtinë në zjarë, o, Allah, na në po dojnë në zjarë në hi, që atyvë në më ka po mirë neve. Kështu s'ka njëri me që në që thotë. Porse veprat e tyre, veprat e tyre, në deklaratat e veprat e tyre të shkruun, na pajtomi me hinë atje. Apo, na pajtomi me hinë atje. Tha pe nga mberi sallallahu aleyhi sallem Kërrejt kanë me hingënnet Pare që ati shkazdo Sahabot ta një rësullallah A ka qësi? A pas ka qësi shkazdo me hingënnet? A pas ka qësi që zdo me shku me një vend Ku ka rahatit, qëtësi, lumëturi, harmoni Pa as një lojt Telash edhe probleme dhe Selam dhe pa që të marë A ka qësi? Tha po Kusha është ka së më gënë muë Kushtë nuk më gënë muë Aj, vetë se ka deklaru Zdu me hi, nuk du Në thiri njërzit, në thiri në gjalarë Në thiri djetar, në djetarë, në thiri e vetë Për nga mberi, se se më bërgjenet, unë nuk du Aj nuk thot qështu Qështu se kine një kërgat të thonë Po veprat e ti, dhoj, nuk du Ska tjetër kuptim Nuk ka tjetër kuptim Andaj thënë djetarët Se gjunahi e tërheq begatien. E të rheqë begatijen. Andajve si darë të më këndë i kujdeshëm. Se duhet me i lidhë begatit me, me falenderim. Andaj thanë djetarët e parë, të sahabeve, të tabiinve, e shukru ju qajjidu njëme. Shukri, kur thush i qërë Allahot, që shibje, faliminderit Allahot. Kur ti falësh dhe agjeron dhe jabzeqa dhe banhash dhe i ruësh haramëve. Që shibje kjo? e lidhni me tin e lidhni me tin apo e dikush thot të... po çeve edhe çdo junacari plot si bojnë të forze ketë rahatin tham nëse ti mendon se junacari rahatin nuk shef nëse ti mendon se ai i cili i ka lënë Allahu të karshi me mëkate dhe ti mendon se ai është rahatin nuk shef ti nuk shef Allahu në Kur'an taçel ai çfarë do hjek Allah i vesëntari duhet miru i të pasojave të gjunave dhe për i tërë është e shtata se ta merë ta merë një knatsi dhe një begati dhe një mbirësitë nësë në të gadan Allah u të bareke vëtëarë dhe këtë e kimi parmeni në mënirë të uh, hofësishme në ligjeratat e kaluara sankcioni të, të të i cili është në këtë bot është shumë interesantë dhe njëriju disa vërë i sankcioneve i poljeton le kurrën e tij dhe vazhdon me ja vetës për ka të tërheq vetës çfarë pasoja. Ja njerëzit do të çudit që na si jemi, si jemi ë formuar me të tërheq të këqja të ka vetja. E shohmë se një sën na ka rrëzuar dhe na ka ngjit prapë dhe na muati, prap fokusohemi, prap aty i çasemi sendeve e teta për, për sankcionet dhe ndëshkimit të zotit ndaj gjënave është të të rriku li wadiqin i lejke të rrikan lemjeku një gjidu haqable dhalik kështu e kanë citu djetarët e muslimanve në gjuhën e Koranit kur njeri ju ban gjëna kur njeri ju i ban Allahut mëkat i aqel dherën të prishurve me hi ka ajë Et çe ka pasim shelca der. Allahu جل و علا e ka, ka kriju njeriu apo dhe ja ka vendos do dyr. Kto diran autoriteti, nderi, privilegji, qiltërsia dhe qiltërsia jote është der fortifikat për mos me hi i prishtë aty. Apo i prishtë ruot prej ndarshmit. I prishtë ruot prej takvalish, ruot, madh çto me kujdes. Pse? e di se derën e komëshel së mund është të me filanin a i si bank të pun për me kuptu pa thjesht kur kriminellat bojnë organizim me botë këqia apo a vinë me thirë hoxëm hajdo gjënë dhe ti a vinë me thirë haqijëm hajdo haqijë dhe ti se na të shku me fjev a thoj këzvjerë se ko derën e mbëll a shkoj njerin të falë namaz me thonë hajde dhe ti Jo, kam e thyrin, e thyrin shokin e vetë, qiftin e vetë, të njohosërin e vetë, e pse se thyrin këtë ketërin, pse nuk shkojnë hafëzit mi thonë, o hafëz, hajnë se nga të shku me, me, me botë këshia, me pi elkoal e me pi rakip, pse nuk i thonë kështu? Se thonë ajderën e mështë, a i zvjenë, jo që i zvjenë, ti asun i thua ti, jo që i nuk vjenë, jo që i nuk vjenë zbohat mu abet, po ti as nuk mund është mi thona ti, Nuk mundesh me i thon. Pse? Sepse kështu e ka ndërtu Zoti Jonxhël Xhelaluhu autoritetin e njerëzve. Ediëtarët kanë thonë, kur njeriu fillon e ban gjunohe, ja çel derën kçive. Apo, kur njeriu ban gjunoa, në vend të gjuna publik, gjuna do të thotë njerëz pendohet për të tyre. Gjuna që nuk doniar nuk e ditin se janë gjunohe. Apo shumë gjuna që nuk e dinat se janë gjunohe. Na e dim gjuna e 3 zina, raki, me vjerë të janë një piesë e gjunave shumë ma shumë gjunave ka zilia e gjunave hasedi e gjunave apo mendimi keqës gjunave paradjikimi e gjunave apo përgojimi e gjunave me pana njëri që tu të hongër njëri a i dhejna bofmir me pana njëri të hongër njëri a i dhejna bofmir hajo që këtë piesë që kënejna ka krajë ma i mira a i dhejnë që shtu A nuk i dhojmë, jos i dhojna, që ka i dhojna, nuk hatë njëri, nuk hatë njëri, po mirë në në vërtabolinë, a po shofë mi shumë të hangër njëri, qështu në thaë Allah, u gjellu ala, a dëni me hangër mishin e vlaut juve, të kërihtu mu, ju gërditëni për kësaj, pëse gërditëni, se nuk o bo njëri me hangër njëri, po na po shofë mi njëri të hangër njëri, vetë se ajo pa mi ashtë tjetër Në kjerët e që se sa ka me qkue prej asoj qka na kina përgujue. Si do qohë, gjuna e është i lojlojshëm. Thamë, Allah i ka kryu njeriut dyër, fortifikata, krimineris e thyrë të paçtin, i njëllosti nuk e thyrë të ciltërti, i pandershmi nuk e thyrë të ndershmin, hajt e bojna gjërat pandershme, jo, e thyrë të pandershmin. Andaj e thaë Allahu gjelluala Atë të gjibunelit të gjibin Të mirët për të mirë Apo të mirët për të mirë Edhe të këqit për të këqit Ski mujt i mishku Mi thonë e bubekri Hajde se na e na bo bashk E kena organizu këtë planin Kena me plashkit Kena me vjerë Kena me bozina Ski mujt mi thonë kështu E, i kështu. e kështu edhe plët njerëze E djetarë thanë Kur njëri ju ban gjuna Publik Apo të pa në pa penduar për ti çka ndodh i çelët dera i çelët dera të pandarshmëti si i çelët dera kur njeriu e shohin njerëzit qoftë në sakon i devot që më përpara e shohin në vende ku s'duhet në gjinoa ku s'duhet në mokatë ku janë të mëlloja dhe të të, të cilat erëzojnë autoritetin e njeriu çka i thonë njerëzit tani më jecina t'i thënit tani jecina undera uthmani ibni afan radhiyallahu anhu shoqi i tretë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam udati zaniyah an tazni al-alam kullu fa usman radiallahu an fa e ka dëshirë amoralia laviria zinaçaria mukon çiki dynja e pa zinë çira kurbanë çiki dynja e zinë qsoj nuk i shtohat as knaci as kur gjo heiç po e kanë një tjetër problem presionin që unë jam mzinacar kjo e hashon qish me heket presion mu kon të bojnë kete mu së të më qire kush kush shtrem apo kështu njëri u shtë i ndërtum dojnë me mo gjunat të tjertë jo që i ban dobi gjunaj tjetërit por të heket presionit presionit gjunajt këtina andaj Allah u gjele gjelelu ne ka shpiku kështu në Kur'an odh dule u të këfuru në Kema kefarufet e kunu nëseva Tha Allahu Gjellë Gjellalu Shomë O Muhammed Po dhe sot Nipat atinve do nipat e muslimarve Po njët I tha Allahu Gjelluala O Muhammed dhe shokve të ti Tha që atë rrath shka i ki Pej më huzve Ata kanë qefë edhe ju bubo si ta Aja ushton atinve a ja u shton atinëve pasurien na më posi ta, jo po ku është problemi? thete ku nune se va se ato janë të një presion pi islamit juve apo ato janë të një presion shtipje pi të mirarit juve a këthemi pak ma vas me e këshirë se njëtan historiket njët shembujta njët i keqim endon njët, i mirim endon njët gjithmonë, s'ka këtë dalime këthemi të populli lutit Te Ibrahimi atje, pople i lutit, i than lutit, atatë të cilët mërtojshin burrë me burrë. Apo burrë me burrë, i than lutit, o lutë, a.s. Ti e di që ka dojnë anë, ti e di që ka dojnë anë. Luti, unë ngushtën të dhe ushqëtën të, dhe në funë, kërë e panë se luti është pengamberë, nuk është hajgarë i kjo punë. Qaj thënë, akhrigju, kaume lutin, nëzjerë në popullin e familin e lutin, a në lutin, min kërjetikum, thënë nëzjerë në jashtë, popullin e lutin, familin e ti, pse me nëzjerë jashtë, pse? Pse me përthonë popullin e lutin, që ka po familin e lutin? E ka dzojë Allahu gjellu ala në gjuhën e atënve, presjonin, innehum unasun jetë të tëheronu se ata se bojnë që atë flitë qëka e bojnë në na që e kaqë do njëherë mi aftonë mukon të disa njerës i pa pranushën veqen për një arqije se ti zvjedh dil pi pune e i të në ngushtu këtëve në këtë këtu kolektivi vjedhë dë të zvjedh, dil pi pune e ngushtojnë do njëherë profesorin e ndërë që mi dojnë, dil, a i që i dojnë dil kështu me gjendje ajte dil pi këtu se ti s'poban dhe lavera Në ketë këtu bëjmë shlëshime, bëjmë manorat t'i s'povanë, delë jashtë. Kështu janë njërëzit, delë jashtë ojtë. Pse? Inë në hum unë asun jetë ta herunë. Ki, ki s'po shlej kepe, a bë, në gjithavushet këndohë, këndohë në gjithavushet. Profesorin din, indërshmi atje presion në shkollë, punëtorin ndërshmë, punëtërin e ti, ku do koftë, kolega me kolegan, ku do shtipasht, a i s'ka punëm punën, si dua dhe mundohet më kanë i drejt me vetë vetën dhe kërshia atyre të, të cilat i kanë në kujdes qka nëse është i ndërshëm dhe i përgjëtshëm ata të papërgjëtshëm i dhojnë si e si i përgjëtshëm këto mund është më kanë ti meneve këto se i të nëngushtu i të nëngushtu në sarë që i veve të i zveveve me nina keq kështu janë njerëzit anë dhe thamani ka qef ketë me bo dë Jo pëse i ban dobi, po pëse i alargon presionin. Andaj, prej sankcioneve të zotë i gjellë e gjellë e luhu, është se a i cili ban gjuna, qka i aqelë dherën të këqive. Apo, ato i thojnë, banëve ti, banëve ti, edhe ti, provoje njëherë, njëherë i duhet me provu hajnim, njëherë i duhet me provu zina, njëherë i duhet me provu rakim, e atar i thojnë, hajde të ashtë të ashtë si, si na, hajde bashkë u lërgu presionit tani jemi shiko shiko Zotë i gjelële gjelëlu si e citon si lezonit të ndërruar Koranit dhe kuptone realitetin e njerëzve se si e tojnë fe te ku nune se la vetë një o gjallare vetë një a fëzla që që që i bje që kja jetë mu kanët njët njët pse mu daluti pse ti mu kanët ma i mirë se une s'ka unëci si. te ku nune se la jonë takollok në prishme jonë pas të rti pa pas të rti Jo në drejtësi, në hajni Se va, drejtë A me dhe në djetarët se Sankshion i Zotit është Se ja qelë dherën të këqive Ata i thoi tash hajtë dhe të meneve A ka ma keq Se me të ardhë i keqi Dhe me thonë hajtë e shkojnë a bojnë a bashkeq A ka ma keq Ska ma keq Pse? Pse a ke qelë dherën Mshelja dherën Mshelja dherën Ska mundë si Ska mundë si njëri ju i devotë shëmë me le ju që i keqin me i propozut të keqen, shkohon mundësit dhe një harë dikush është shumë i prysht dhe e te i kalen vijë apo, një, a po, propozantë një harë, dikush është shumë i keqë edhe Muhammed i zemi i kanë propozut, shumë keqë a i dinë që i kanë propozut Muhammed itali, i salata, të lejë i salatës sëra që i kanë propozut i kanë thanë, lejë zotin tanë pjatërën janë së të gurëzit a po, Shka tha pengamberis, subhanallah I madh është allahu A tjetëri ardhe i thaja rësullallah Medine Apo, apo ma lejon me bozino Kuptimin të marrë një, një vule Pidikujtë qka është i madhë Mështë të më mazo njërzit kryen Pengamberis e më qka i tha A e do t'i për në lënton e këtë vejpër Tha jo rësullallah E për halën jo, për tezën jo Për motrën jo E po tha Allah ta nje që shto e kam Nje. Ki e kish kalu kufirin. E kish kalu, e kish mar pak më ma shumë guxim, po pejgamberi e vendos në në rrugën e drejtë. Andaj sanksioni i tet i gjonajit është se ja u çel derën të këqeve. Apo ja u çel derën si e vdi gujëto? Çfarë mund thirrin mua? Apo çfarë mund thirrim mua për këtë punë? Te e depërgjigjem se thirrin ti. Ku thirrin po në punë të këqë? Te edhe unë vjet nëse na thit i këqit na vete dira përse në thyrin e kanë gjeta të dikun dhe një gabim tonin që në thyrin dhe në haqës edhe tjegi përse të gabim dhe në të pastrohosh e të, të dilesh mpah i penduar dhe i pash për jasa i vepre ata nuk nuk e ndalin thyrin për të keqe sankcioni i nant i gjunahit dhe i tëqijave dhe i mëkateve është se gjunahi rezulton dhe pason me mërzia pikëllime frika të cilat nuk kanë mundësi në asnjë kandar me ju ofrua çaj të saj kënacisë gjunohet. Kjo sanksioni i nanti Zotit dhe ky sanksion nuk është sheriatik, por është universal. Dhe dallimi mes sheriatit universal dhe sheri sheriatik, mes ligjit të Allahut, sheriatik dhe universal i kemi sharu po e përsërisi shëriatik i bje kur Allah u thotë falu e tis falesh që kjo thot, e ligje Allah thotë jeveze që atin ti se jeve kjo është shëriatik qësh i bje shëriatik shëriatik i bje ajtë thotë bane ti ki drejt mës me bo jo ki drejt shëriatik po ki drejt universalisht të thusë se baj e qësh i bje universalisht unive kër të caktoj Allah që u qëtu me rashi që këtë hapsir Së mund dhe minam me asë një forcë. Me asë një forcë me thonë, që tu më zbjerë, unë e zdu. Që tu, o zotë, unë e zdu. Së mund është. Kur të vjene vërshimi, është universal, së mund është me thonë, o zotë, që të shpijat që atje, mu jo. Ja. Ska mundë si. A ba, ska mundë si. Kush ka mujtë me nalë? E këto sankcionës, shka përmenë minam. Nuk janë shëriatike. Nuk ka mundë si t'i kush kur ti musënë në mdo nërë, së mundët mi thamë, së kamët si. Kjo është liqë, univerzat, kjo është e qartë. E nanta prej sankcioneve është mërzia, piklimi dhe friga. Këto janë tri elemente të sankcionit të nantë të gjunajit. Nuk mund është me gjetë mëkatarë e nuk oj mërzitë që. Nuk mund është ti me gjetë gjuna qarë e nuk oj piklumë. Dhe nuk mund është me gjetë i gjuna qarë i cili i banë gjuna në i frikësum, edhe i trembur, s'kha më të si. Kërët janë me citate kur anore. Kërët janë me citate kur anore. Ka thënë Allahu Gjellë Gjelaluhu, fa men tebi ahudaja, fa la khaufun alejhim, fa la hum jahzenun, tha Allahu Gjellohala, e kush i shkon pas rrugës time, kur anë, dhe pengamberve, ata as nuk mërzitën, dhe nuk piklohen dhe s'kanë fripë. Kërrejt gjuna qartë, frikohet. Qish frikohet? Por shembo. Por shembo. I dhue, a shkojmë tasha, a je i gatë shemë me shkute zoti me te i kësot? A i nështë anë nuk thot, a po, deklarativisht, nuk prononcojt deklarativisht, por nuk i shkojt. Nuk i shkojt. Pse? I, e dinaj. dinajt, e dinajt që nuk i shkojt. Dhe është i friksuar për momentin e vdekjes. Është i friksuar për momentin e vdekjes dhe nuk i bën i ambël momentin e vdekjes. Pse? Ai e di që ka me vdekje, por nuk i shkon për për shtati. Pse? Por shkak Përsa për shkak xunave. Për sa shikop pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ve vetëm shembull praktik për ata po që zhdogët, njerëzit që trishtohet. I vjen melacia dhe i thotë: "A do të vazhdoj ende më natë këtu?" Para me ndonë neve me najdonë këtë ofetë. Apo do t'i me mri edhe atë stërnipin e shtatë. Apo do me, me mri. Shkrujë, pa. Po, po do me mri. Shkrujë. Kush e në fuzon? Pe njëzve sot. Kush e në fuzon? I ardhë me loqë i tha Muhamiti dhe selam. Adon me nejt e ndë. Adon. Tha jo. Po, kjo jo jam jo, me ardhë atje. Tha po. Bile e potencoj dhe e theksoj. Tha belir Rafiqul Allah. Tha, e helbet, helbet që ti s'pe kuptonë që ka po du, fa po du drejtet e Allahume shkuve. E tani kjo është ajo mos trejnë bja e Muhammedit Alehi Salatu e Selam. Po leje Muhammed e Selam përmohë më një sahabe se kjo për nga mërë Bilali radhi Allahu anë, Bilali, Moezini për nga mërë Alehi Salatu e Selam. Kur ka ndru jet, bëshortja e ti e ka qajtë. E ka qajtë. Apo, pëse e ka qajtë? Se e ka, ka dashtë. Se këta rinia e sotit me ndojnë se vetëm këto din me dasht që shëndasht ata të devot shmit tismunish me paramendua dhe fillon me qajt burrë në vetë, Bilalit radiallahu anë, qëka i thot Bilalit sa jo e vajton me disa shpreje o burrë jem e kështu me ratë në fund qëka dhot Bilalit ndalu s'ki nevoj me mqajt, s'ki nevojt me mbajtuve thot pëse thot se jam të taku edhe pak me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam ku e murë këtë bingi Bilali thot se jam të taku edhe pak me Muhammedin e hibbe Muhammeden vë sahbe thot lejë mësëkaj, heqë mësëkaj se unë e nesër e takoj Muhammedin aleyhi sallatu zham jo veç ata, edhe shok të vet aki një badi kam kështu kështu me dham, heqë mësëkaj se jam të shku të allahu gjitha ketë pun niri kam Paj, mundë me thamë, po, sa i ka punë mirë, e dinaj. Andaj gjunaqari së mundë të më konë pa frikë. Mora më konë i mërzitëshem. Shiko, fatkeci, shiko fatkeci. Njerëzit, në vazhdimësi, apo, dja liri, në pranverën erinis, apo, sa, sa, ankesa vindë të ogja. Ogja më gëtrunë, filan, filan punën atje, me filan, meselen atje, qka ki të ti mendojnë se si i ka rodo një barë e madha po u ka tashuru gabimisht dhe ka dhe vajton dhe ti thu se i ka rodo një belloj ka të i këtë baba po nana po ku të ditë qka për probleme me aktuale të qka shumë konkrete jë do kësë i ka këtë probleme apo mendojnë se si ka ngellin shkolla po të të mindi mundi jë do si këtë probleme e pse jetu si këtë letar pse shumë raste të ndërruar gjë më të li, shumë raste Pse, e du filan punën, s'po mu i më arritë. Po haram është, e duhe. Dhe mërzitën, dhe vajton, dhe, dhe persekutën shpirtin e ti, për shka. Pse, se i ban gjuna Allahu gjelluale. Edhe shumë të tjerë. Apo, a më nëshme gjeti rak i gjij i gzushëm? A di kur e gjitë gzushëm rak i gjijën? A edhe, kur ti mirët me endja, atëherë ma i zesh ka fo, le doko si kur po keshë. Deri sa është dukepi e dhe ka pakmenje. Dhe Allahi piklimi e mbullon fëtirën e ti. Mërzia e mbullon, f... apo edhe friga. E kur ati hej këtë friga, kur ti miret mendja. Atar mos di që ka fol. Andaj të ndëruar gjëmatli. Gjunahi, Allahi e ka caktu azapin këtë dunja. Andaj ikni gjunajeve, ikni mëkateve, ikni eh, pa devoqmërive, ikni pa pa përgjëtësive kërshia Allahu të barek jove të ala, e jeton i jetën, qysh donë Zotë i unë të barek jove të ala, me plot reati dhe me plot, dhe dhe plot qëtësi. Dhe e djeta prej asaj qka, djetarët i kam përmen prej sankcioneve dhe dënimeve dhe ndëshkimeve të gjunajt, kanë thanë djetarët, të nësi ilmen dhikruhu e ledhë dhumin nejli shehua. Djetarët kanë thanë, prej, edhe kjo shumë e kje që dikush nuk e logaritë sankcionë mas pari. Kanë thonë djetarë, gjunahi, ja harran njeriut kanë përmendje në Zotit, e cila përmendja shumë ma e lezetshme dhe ma e harmonishme dhe ma e shishme dhe ma e ambel, se sa qaj gjunash ka të bo. A bo, a ka mundësi të bo gjunah me thonë, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La ilahi, a ka mëndësi? Ska mëndësi. Qa ka mëndësi me thonë? Dije që ka thonë. Por a dha unë së mundët me përmenjë? A ka mëndësi me përmenjë dhe Allahu njëllu ala? Tu po gjuna? Ska mëndësi. Para me ndoni ta është vetëm krahësime, knatësia kur ti dhu subhanë Allah, dhe knatësia kur i ban gjuna Allahu njëllu ala. Kani, Allah, a dha ti ka njëllu e knatësie, apo epshore, fizike, Porse kletësia e shpirtit kur thituh subhanallahu alhamdulillah dhe i përgjetshëm apo dhe i vetdish dhe i pastër, kjo pastërtisë paguhet. Këh dhikr spaguhet. Kë fjalë zotit që ta ka më nccumë me dhën faleminderit Allah, i madhës Allah. Allah është më i madh. Ska taduruar në merit para Allah, për të shprehet të cilat janë prej 5 për borse të të dhikrit. Kto janë më të shishes dhe më ambla se sa se sa xunoj e qëshibje kjo dikush dikush kanë jarë nuk din me e boh krasimin qëshibje mës me përmenda Allah apo na po e morë mi disa shembu shumë praktikët dhe shumë të thjesht kur fëmi ju banë gjuna kur fëmi ju banë gjuna krasë prindi apo kur nëzonsi revelot karshi profesorit apo kur bashkëshortja karshi bashkëshortit krejt e raportet i marime mad vogli nëse kima i vogli i rebelohet dhe nuk e dëgjon dhe i ban gjuna apo nuk e respekton dhe nuk i bindet atare qka? qka i thot kujdestari? as më së më fol e thot që shtu as emri më së pa për pormend përse më së për pa pormend emri? se në gjuna dhe derisa së më gon s'ki drejt me mthi, as me më thirë A nuk e refuzon kështu prindi kur do më edukoj fëmijën? Derisa ta edukoje? A nuk e lënë përmendën derisa drejtoria do derisa të përmirësohet? A nuk është kështu raporti? A nuk i thon të mëoj dëvogëlve ski drejtinë në përmend mua derisa të mbijndesh dhe të më respektosh? Po. Po, është i njëjt ligj i Zotit në tok. Xhunacori do të pret të s'un përmend tash mua. S'un përmend, s'un më, më përmend. Përmen. Pse se tha Allahu xhelalu ala muan përmendin vetëm të kush të pastëtit të pastë të valla u jela për librin e vet Kur'anin la yamassuhu illa al-mutahharun se prekën Kur'anin vetëm kush vetëm njerëzit të shtat të pastë vetëm njerëzit të pastë andaj e 10-a prej sanksioneve dhe ndëshkimeve thotë Allahu xunaxorin e ndëshkon thotë nuk lamën përmend e ka në lejë Allah me përmend tha Allahu Gjelluensurën Bakara fedhkuruni edhkurkum përmendëm një muë une ju përmendëm dhe juve adi që da më nëmë me të përmendë Allahu Gjellu Gjellu Allahi njërzit sot dhe me këta e përfundojna njërzit sot mi than filan filan krijetarit kish përmend dhe pak përmir të shkatyje janë i shpirë të i vjen edhe fukarave po a gum government çep government ekstroverbal apo shumë miri vjen po ai është një njeri i kufizuar me pushtet kufizuar dhe dekretat kufizuar me iko dhe mi thon këtë o ti ndëruam Allahu të përmendë çështos si si të bash nuk e detë që shibia kjo nuk e detë që shibia nuk e detë që shibia Allahu i më thon Gjebrilit kjo çka çka njëri e du ki nuk e detë këtë Ki nuk, nuk mundet me paramendu që shqipja kjo. E Allah u gjelën ka bolë ligjë, ku shban gjuna dhe nuk është rrugën ti me asë se përmendi, asë nuk e lamin përmendi, e asë nuk e përmendi ku duhet mi arrit namin. Në halusmi Allah unë të vare kjo u të ala, të lëshojmë nga gjuna dhe mëkatet na mundson Allahu te bareke ve teala te jemi rrugën e Zotit rrugën e pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sallam na mundson Allahu te bareke ve teala te ta përmendim ata dhe ajt na përmenden neve elusim Allahun te bareke ve teala te Allahu t'na mundson se te pendojmë prej gjunave dhe mos na ndoshkon Allahu xhelalu ala elusim Zotit ton xhelalul xhelalu te Allahu te bareke ve teala namazat ton adhuri me ton apuntemir atona te mir Allahu te pranon puntek qi Allahu nai pastron aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم الحمد لله يا رب العالمين